Zaintza partekatua aktualitatearen lehen leherroan dago. Ego Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan bereziki. Guraso banandu eta aurren zaintzari loturiko gaia da zaintza partekatua. Usu amak bere ganatzen du umen zaintza nagusia eta biziki gutxitan aitak. Kidetza, Euskal Autonomia Erkidegoko guraso bananduen elkartea da. Ama eta aiteko osatzen dute eta hauek legea aldatzeko eskatzen dute. Batentza tala bestearen txatizan beharrean aurraren zaintza partekatua aldarrikatzen dute, beti ere aurraren hobe beharrez. Josangel Arrastia gipuzkoako bozera malea da. Guk eskatzen deguna da eta guretzako helburu nagusia da zaintza partekatua. Baina, azaldu barda beti helburu ba, aguzi garrantzitsu batekin eta da zerban ban honena umearentzako. Orduan, gu defendatzen deguna da epaiak, eduki dezan informazioz reatza bikote herriguruz, ume herriguruz, eta arditzan erabakia horren arabera. Gure proposamenian, bikote bat banatzen denean. bikote banandu daiteke, baina, aita, aita izango da, ma, ama izango da, egokiena, izango litzateke, biloka orkestea, ba, komperentabilitatea plan bat, egitaz mo bat. Ezaten diosu egitaiari, e, ba, nola mantendu nahi dezu bizitza hori egun horretatik aurrera. Gurasok dironenak emateko informazio nena. Guk ez dugu sekulan Santan inoiz, e, eskatu edo defenditu, e, zaintza partekatua, imposatua edo sistematikoa. Horiz dugu sekulan esan, eta ipatu tazpimarratu behar desene askoaten esaten da guk hori eskatu deguna. Eta ez egila, guk esaten deguna da, garrantzitsona da, harremana haumea, itatamarikin berdua berdinak izan berdirela. Eta berdina ere, ustede tiskat azaldu behar dala. Berdina batzuk ulertu nahi dute, eguneko berra guita mar, eita, eguneko berra guita mar, E, amarekin. eta horrela ez duko esaten. Bikote bakoitza daka maldintza asko eta gainera bana ondorema gertatzen da goz asko, ez da? Epaiak hartitzen erabakiak bete pentsatzen zer dan honen umearentzako eta helburu nagusi horreken mantenditzen harremana berdin aita tamarekin. Orduan, hemen beti danik kasoak izan dira adibidez, ba proprieta etxe bizitzak eta ba. Bueno, esaten deguna da etxe bizitza le mai lansaldo, baina bete bezala epaiak ikusten maldimadu hau aurrera egin daiteke. Guk esaten deguna da, epe bat egon da bost urte. Hau da, edemangun billek daketela piso bat. Piso dagoela herri berberan. Umea arazorik gabe joaten da etxe batetik bestela eta azkenan umeak du dena repikatua etxe batian za bestean. Umeak mugitzen mugitu bardun oleku batetik bestera da, zera da, eskolako botxila. Hori zanguritzateke egoera ideala. Orduan, Zergatik ez saldu etxea eta bilek dauzkate etxe bizitzak. Persona bat, estadistikoki askotan emakumea da. E Ekonomikoki baldima da, egora okerrago batean, bueno, esaten deguna da, noski diru gehiago duena, Diru gehiagor daindu, bardo. Zergatik eskatzen dute aldaketa, batazbeste, aita anitz egoera biziki txarrean gelditzen direlako, inegalitate handiko egoerak sortzen direla salatzen dute, eta oreka eskatzen dute besteak beste. Baina batazbesteko egoera da, ekonomikoki gizona gelditzen da oso, oso, oso, gaizke. Zeren oski, Ordaindu behar zuen, etxe bizitzaren hipoteka, gero ordaindu behar du beste etxe bat, askotan izin dezu, ezin asko da, nizon asko gueltatu dira bere gurasuen etxe bizitzara. Kontua da, umeak sentitu berdu du aita ondo dagoela, eta umeak sentitu behar du ama hondo dagoela. Orduan horretarako da, ikustia umeak banan ba, du dira bere gurasoak. baina bakoitza jarretzen du bere e, aitatamaren papere egiten. Eskatzen duguna da, inork ez edukitza betoren eskubidea. Hau da, emakume batek ez edukitzea eskubidea esateko, nik ez dut argudiatzen eta nahi zaintza bakarri niretzako. Noski esaten dagoza bera gizonentzako. Erduan, defendatzen dugu, lehen bailen gauzak saldu, eta alburuna nagusia da umeak mantentzea harremanak erdintxoak, Edenboran, kalitatean, aita eta mareken. Datuek diotenez, egunerokoan, amabatek labordu pasatzen ditu, bere semea laben zaintzan, eta aitek aldiz, Hiru ere ez, ez dira hiru orenetara, heltzen. Alderdi politikoi dagokienez, Kidetza taldeak dio PP, UPn eta EAJ beti alde izan dituela. Eskuineko alderdiak alegia. EH Bildurekin zaila homenitzaie hitzegitea koalizio bat baita eta PSOE pentsaketan homen dabil. Guk bi alderdi hauetako ordezkariekin mintzatzeko parada ukandugu eta diotenez, egungo legeak biltzen du zaintza partekatua eta horrekin ados egon daite baina ez modu sistematikoan aplikatua izan dadin. Kasuak banaka aztertu behar direla diote EH bildu eta pesoeko kideek. EMA kundeerakundea ere aurka omen dago, EH bilduko lur etxebarria entzuten dugu zeintzapartekatuaren alde bagaude, baina kudizialki ezarri harri behar bada iruditzen zaigu zentroan eta benetan garrantzitsu eta beresiztu behar dena aurrak direla, aurraren interesak jarri behar direla zentroan, eta orduan e, aztertu behar dala kasu bakoitza, familia bakoitza, ordura arte lanbanaketan nola egin den, eta eta zen izan den aurraren zeintza nola egin duten, ezta? Eta orduan eguk ikusten duguna da aukera bat gehiago izan daitekela, baina egia da, neiz legean gaur egun jasotenen salbuesten izan behar duela, du egun zeinza partetu ezartzen ari da. Orduan bada gorgun praktika bat.dukk ezegu ikusten lege aldatzeko beharrik. Gai korapilatxua da eta alderdi politiko aditu zein eragilek pazientziaz eta ongi jorratua izan dadin nahi dute. Desadostasunak dituzte baina puntu bakar batean ados daude. Guztia aurren OB beharrez egin behar dela.